Абсолютна чистота Беседа от учителя държа на предобщи околутен клас на 21 август 1929 година в София. Думата чистота е понятна на всички хора. Тя има двояк смисъл – външен и вътрешен. Външната чистота всеки я вижда и разбира. Когато се говори за външна чистота на къщата, ние разбираме, че тя е добре измазана отвън и отвътре, подът на стаите е измит, пръхът навсякъде е изчистен. Когато се говори за външна чистота на дрехата, разбираме, ако е бяла, да бъде добре изпрана, ако е черна, да няма никакви петна по нея. Когато се говори за чистота на маслото, Разбираме да бъде прясно писто, без никакви примеси. Значи чисти неща са уния, в които няма никакви примеси, никакви странични елементи. Съдържат ли някакви примеси в себе си, тия неща са начи нечисти. Нечистотата се дължи на известни елементи, които се срещат в живота и в природата. Следователно, Говорим ли за чистота, веднага в ума ни изпъква противоположното – нечистота и обратно. Говорим ли за нечистота, пред нас изпъква идеята за чистотата. Тия две понятия са напълно противоположни. Когато можем да кажем, че живота на човека е чист? Когато има висок идеал, когато живее съзнателно когато е здрав. Влезе ли един от елементите на нечистотата в неговия живот, веднага смъртта прави крачка напред. Колкото повече нечистотата се увеличава, толкова по-бързо смъртта влиза в живота. Смъртта и нечистотата се намират в отношение право пропорционално помежду си. Като знае това, Първата задача в живота на човека е да причисти своята мисъл. Причистили мисълта си, той има ясна представа за всички неща. Причистили мисълта си, човек вече има ясна представа за Бога. Тогава Бог няма да бъде някаква форма вън от него, както днес го разглеждат. Бог е източникът на живота. А какво по-голямо благо може да очаква човек от живот? Всички красиви подтици, всички радости в човека се дължат на онова вътрешно съзнание в него, че съществува, т.е. че живее. Той става сутрин бодър, весел, здрав, погледне към изгряващото слънце и се радва, че в умамо се ражда някаква малка идея за работа през деня. Това състояние в човека е резултат на първите издънки от дървото на живота. Често слушате някой човек да се оплаква, че животът е тежък, че от сутрин до вечер трябва да мисли за прехраната и за облеклото си. Обаче въпросът за храната и за облеклото е елемент на физическия, на материалния живот. Физическата храна не е необходим елемент за духовния живот на човек. За да бъде човек духовен, това не подразбира, че трябва да яде много, нито пък яденето да бъде вкусно приготвено след, сред подправки. Приправките в яденето са странични елементи. Всяко разумно същество приема храна, съответна на неговото развитие. Обаче има нещо общо в храненето на всички живи същества. Общото в храненето се заключава в храната, която приемат. Например, всички живи същества на Земята се нуждаят от въздух, от вода, от някаква твърда храна. Първоначално те са приемали хранителните елементи само от въздуха, после от водата и най-после от твърдата материя. Някога човек се е хранил само с светлина Днес той е забравил този начин на хранене. Днес само очите му са запазили изкуството да се хранят със светлина. Наистина. Ако очите на човека дълго време не приемат светлина, те ще атрофират. И тъй. Първата задача на човека е да си състави ясна представа за първата причина на нещата за Бог. Говори ли се за Него, човек трябва да включва в съзнанието му всички живи същества от най-малкото до най-голямото. Бог еднакво се грижи за живота на всички същества. Животът изтича от Него и Той се грижи за този живот. Животът на Вселената се крие в Него. Няма същество по-велико, по-благородно, по-отзивчиво. По-добро от Бога, няма подобен на него. И грешникът, и светията, като помислят за Бога, дълбоко някъде в душата им трепва една струна. Не разбере ли происхода на това трепване, човек ще мине и замине през живота, без да схване неговата същина и присъствието на великото начало в него. Много пъти трепва човек, но той трябва да различава свещения трепет в себе си от обикновеното трепване. Когато срещне мечка в гората, човек трепва, но грубо е това трепване. Той изгубва и ума и дума. Човек трепва и от погледа на красивата мума, но това трепване е приятно. И най-големия герой трепва от погледа на красивата мума. Защо? Не може да носи благото, което този поглед съдържа. Всяко благо крие в себе си една малка опасност. За кого? За онзи, който не е готов за това благо. Човек изпитва страх от всяко нещо, за което не е готов. Защо човек се страхува? Защото някога се е отклонил от Бога. И днес, като дойде до мястото, откъдето се отклонил, той започва да се страхува. Дойде ли човек до правата мисъл, страхът му се превръща в разумна сила. Като мисли право, човек от нищо не се страхува. За да придобие права мисъл, човек трябва да си състави ясна представа за Бог. Има ли ясна представа за Бога? Той може да придобие онова истинско положително знание, което подига и облагородява човека, което осмисля неговия живот. Който не може да си състави ясна и определена идея за първата причина, той не само, че нищо не може да постигне, но ще загуби и онова, което е постигнал. Ако е бил учен, ще изгуби знанието си. Ако е бил силен, ще изгуби силата си. Ако е бил здрав, ще изгуби здравето си. Ако е бил богат, ще изгуби богатството си. Той ще се намери в положението на човек без идеал и в живота си, без всякакво вдъхновение. В съзнанието си той ще носи една идея, че някога е бил богат, силен, здрав, учен, а сега е сиромах, слаб, болен, невежа без никакви знания. Някои казват, че като изгуби всичко, човек престава да мисли, престава да чувства и да действа право. Наистина. Ако се безпокои и тревожи, човек изгубва правата мисъл, правото чувство и правото действие, вследствие на което преждевременно устарява. Ако не се безпокои и разбира смисъла на изпитанията и страданията, човек носи в себе си трезви и прави мисли, благородни и възвишени чувства, които го свързват с Бога и дават простор и полет на неговата дейност. Трябва ли човек да се безпокои за живота си, как ще го прекара, дали ще бъдеш здрав, ще има ли достатъчно средства? Когато царският син постъпва в училището, трябва ли да мисли кой ще го поддържа? За него въпросът е разрешен. Веднъж дошъл на земята и постъпил в училището, от него се иска само едно – да учи. За всичко останало бащата поема грижата. Ако е мързалив и научи, синът сам ще понесе последствията на своя мързел. Всички хора се намират в положението на царския син. Те са дошли на Земята да учат, за което им е дадено всичко хляб, вода, въздух, светлина. Какво се иска от тях? Нищо друго, освен да учат. Един ден, когато се върнат на Дебето, баща им ще ги пита какво са научили от дългата екскурзия на Земята. Така и вашите питат, какво сте научили, като сте ходили на седемте Рилски езера? Ще кажете, че сте ходили по върховете на Рила и сте обиколили езерата. Че сте се качвали по върховете, че сте обиколили езерата. Това още нищо не значи. Това не е никаква наука. Върховете и езерата, това са символи, които трябва да се разбират. Всеки връх и всяко езеро представлява лист от Великата книга на природата. За вас е важно колко листа сте прочели от тази книга и какво сте разбрали от тях. Качването по високите планински върхове крие в себе си дълбок смисъл. Който разбира смисъла на това изкачване, той се ползва от богатството на тия върхове. Голямо богатство материално и духовно крият в себе си планините. Високите планински върхове изпращат част от своето богатство на долините. Те ги напояват, правят ги плодородни, богати живот. На същото основание човек трябва да се качва по планините, за да вземе нещо от тях да забогатее и да слезе после в долината на живота, да даде от това което е придобил. Кой човек наричаме богат? Богат човек е онзи, който живее с велики, с възвишени идеи. Добрият човек е богат, защото всеки момент може да дава от себе си. Злото е беден човек, от когото нищо не можете да вземете. Той мисли от кого какво да вземе, но сам. Нищо не може да даде. Казано е в писанието. Не се противи на злото. Това значи не се противи на бедния. Настояваш ли да вземеш нещо от него, освен че нищо няма да получиш, но отгоре на това и ще плащаш за него. Следователно, стихът не противи се на злото, крие в себе си важна формула в економиката на живота. Ето защо срещнеш ли беден, стори му път да мине. Не постъпиш ли така, спреш ли го в пътя му, той ще почне да те убира. Бедният разчита на милостта на богатите. Който влиза в великата школа на живота да се учи, той трябва да ликвидира спрусията. Казано е в писанието. Само чистите по сърце ще видят Бога. Чист по сърце е богатия, добрият, разумният човек. Който има тия качества в себе си, той ще види Бога. Тоест, ще го разбере. Да разберете Бога, това не подразбира освобождаване от страданията и мъчнотиите. Нещастията и страданията неизбежно ще дойдат, но чистия по сърце лесно се справя с тях. Вие пътувате през море, дето стават големи бури. Тези бури ще се предадат и на парахода, с който пътувате. Вълните ще го заливат, ще го клатушкат. Но за да стигне благополучно на пристанището, в парахода трябва да цари мир и хармония. Най-малката дупчица на парахода е в състояние да пусне морските вълни вътре, а с това целият екипаж да се изложи на явна смърт. Каквото е действието на морските вълни влезли в парахода за неговия екипаж? Такова е действието на отрицателните и нечисти мисли за човек. Пазете се от всяка лоша и нечиста мисъл, която попада във вашия ум. Една такава мисъл е в състояние да поквари целият човешки живот. Като знаете това, пазете чистотата в живота си. Днес от всеки човек се изисква физическа, сърдечна и умствена чистота. Де ходи, той трябва да пази Абсолютна чистота. По улиците, в дома си или на планината, човек трябва да пази абсолютна чистота. Трябва ли след него да вървят слуги и да чистят? Някой мисли за себе си, че е чист и свят човек, а навсякъде остава нечистотиите да си. Вижте какво прави този човек на планината, дето няма човешки надписи за пазене чистота и ред. Там ще види той, че нито е чист, нито е свят човек. Когато планината се възмущава от нечистотата на човека, тя праща бури и ветрове, грамотевици, светкавици, дъжд, за да се изчисти и покаже на хората, че мястото им не е дам. който съзнателно поддържа чистотата във физическия си живот, той ще бъде чист и в сърдечния, и в умствения си живот. Може ли човек да говори за висок идеал и за вяра в Бога, ако не спазва най-елементарната чистота на физическия свят? Чист трябва да бъде човек във всяко отношение. Що се отнася до личния живот на човека – той носи отговорност за всичко. Дойде ли до целокупния живот, отговорността не е негова. Следователно, в своя личен живот, човек трябва да, се паз, да пази физическа, духовна и умствена чистота. Тъй, искате ли да бъдете здрави и весели, всяка ваша мисъл, всяко ваше чувство и всяко ваше действие трябва да са проникнати от идеята за абсолютната чистота. Само при това положение вие можете да се радвате на Божието благословение. Не пазите ли тази чистота? Вие доброволно се излагате на явна смърт. Време е човек да се откаже от дребнавостите на живота, които нарушават неговата чистота. Какво от това, че някой му казал една обидна дума? Не внасяйте нищо отрицателно в ума и сърцето си. От вас се изисква съзнателна, разумна работа да докажете на себе си и на окръжаващите, че сте свободни от отрицателното в живота. Работете върху себе си съзнателно и с любов. Да развивате не само физическата, но и духовната сила, да правите чудеса. Казва се за Христос, че душа на земята да понесе греховете на цялото човечество. За кого може да се каже същото? Христос може да направи това, защото разполагаше с велика духовна и физическа сила. Той понесе това, което обикновеният човек не може да изтърши. След всичко това ще дойде един обикновен човек да се хвали, че е говорил с Господа. Ако може да понесе греховете на човечеството, т.е. да дигне земята на гърба си, възможно е да е разговарял и с Господа. Не може ли да направи това? По-добре е да не се заблужда. Когато Господ говори на Моисей, след това Моисей дигнато ягата си, удари канарата и вода потече от нея. Господ проговори на Моисей и ман на небес нападна от небето. Господ проговори на Моисей и той изведе еврейския народ от Египет и цели 40 години го води в пустинята. Как се познава, кога Бог говори на човека? От книга това нещо не може да се научи. В това отношение всеки човек има своя специфична вътрешна опитност. Чрез тази опитност той е дошъл до познаване на Божия глас в себе си. Много са начините, по които човек може да разбере прижодата, но един е пътят, по който може да влезе в света на истината. Какво нещо е истината? Истината е най чистия свят, в който любовта се проявява. Истината е най чистия образ на любовта. Що е любовта? Тя е носителка на вечния живот. Най-голяма свобода се придобива чрез истината. Най-голяма светлина се придобива чрез любовта. Обаче търсите ли топлина, горещина? Идете при правдата. Дойде ли правдата в света, тя ще нагорещи всички живи същества. Когато любовта прояви най-голямата си горещина, тя се превръща в правда. Сама по себе си любовта представлява същината на живота. Изявили се любовта в живота, ще знаете, че по-велико нещо от живота няма. Следователно. Любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта са области, висши светове, чрез които животът се проявява. Под думата живот ние разбираме онова високо съзнание на човека, в което се крие постоянен и непреодолим стремеж към постижение. Кажем ли, че живеем, ние разбираме непрекъснат стремеж към постигане на известни цели. Още с раждането си детето започва да иска нещо от обективния свят. Ние казваме, че физическото съзнание на детето е пробудено вече. Като расте, детето се събужда за чувствения свят и оттам започва да иска нещо. После ето се пробужда за умствения свят и в него се явява желанието да учи. Колкото повече човек расте и се развива, съзнанието му се пробужда за по-високи светове, за духовния и за божествения свят. Това показва, че съзнанието на човека се пробужда за всички светове, дето животът се проявява, макар и в различни форми. Едно е важно да знае човек. В каквато и форма да се проявява без чистота, животът не може да функционира. Как може да се поддържа тази чистота? Чрез служене. На кого? На Бог. Следователно. Като се говори за служене, разбираме, че човек трябва да служи на Бога. Казано е Бог е любов Значи човек трябва да служи само на любовта Защо? Защото любовта носи живота Тъй, защото дойде ли до живота, човек казва и рок мога да стана Но живота да придобия Като живее, човек трябва да спазва три неща Да служи на Бога да обича ближния си и да почита себе си. Да обичаш ближния си, това значи да се разтовариш от непотребния товар на гърба си. Да почита себе си, това значи да виждаш доброто, разумното, красивото в света. Това нещо човек вижда първо в себе си, а после и в другите. Като вижда тие качество в себе си, човек осмисля своя живот. Ето защо казвам, да почита човек себе си, това значи да вижда смисъла на живота. Невъзможно е човек да вижда доброто и красивото и разумното в другите хора, докато не го вижда в себе си. Това, което човек вижда в себе си, се отразява в неговите ближни. Човек уважава хората за съзнанието, което има. Човек обича хората за красивото, възвишеното, благородното, което вижда и в себе си. Защо бащата обича сина си? За почита, която има към себе си. Почита към него самия се превръща в любов към сина. И тъй. Кога човек обича? Когато вижда себе си в другите. Кога почита, когато съзнава своето достоинство като човек, когато може да служи на Бога, когато съзнае, че всичко иде от Бога и няма равен на Него. Човек е готов на всички жертви, когато съзнае в себе си, че за Бога всичко е възможно. На Бога може да се служи само идея. Като служи на Бога, човек трябва да знае, че всичко, което прави в Негово име, е възможно. Само истинският служител на Бога може да отговаря положително на всички въпроси. Например, някой може да го запита. Като служиш на Бога, носиш ли земята на гърба си? Носи е. Ами Слънчевата система и не я носи. Ами Селената не само, че я нося, но даже съм господар на Вселената. Сега, като слушате такива смели отговори, виждат ви се чудни, почти и невъзможни. Наистина, смело е човек да каже за себе си, че носи Земята и Слънчевата система на гърба си, че е господар на Вселената. Да каже човек, че е господар на Вселената, това значи да я е обходил от единия край до другия и да я е проучил. За обикновения човек това е невъзможно, но за разумния това е възможно. Защо? Защото разстоянието от главата до краката му представлява цялата Вселена. Следователно, каже ли човек, че е господар на Вселената, това подразбира, че той познава своето тяло от главата до краката, знае законите, които го управляват. Той носи Вселената в себе си. Тогава колко време му е нужно да простре ръцете си от главата до краката? Толкова време му е нужно и да пропътува цялата Вселена от единия и край до другия. Достатъчно е да мръдне ръката си, да я простре напред, за да хване Вселената. Нещата са далеч от човека само тогава, когато са отделени от общия организъм. Щом всички са заедно в организма, те са близо до него. Близостта подразбира организиране на нещата. Организиране на удовете в човешки организъм. Организиране на разумните същества, т.е. обединението им в едно цяло. Отдалечаването подразбира дезорганизиране между нещата. Когато хората се обиждат или си причиняват пакости, това показва, че те са вън от общия организъм. Който обижда, той излиза от границите на общия организъм. Докато хората живеят в хармония помежду си, за обиди, недоразумения и противоречия не може да става дума? Може ли да съществува противоречие между пръстите на ръцете? Какво лошо има в това, че един от пръстите, са, едни от пръстите са на лявата ръка, а други на дясната? Кои пръсти ще бъдат на лявата ръка и кои на дясната, това е безразлично. За пръстите е важно взаимно да си помагат. Много от съвременните хора са дошли до една област на живота и там са спрели. Те трябва да направят крачка напред, да влязат в областта на новото, което иде вече в света. Върветли по стария път, едно ги чака – смърт, опяване, надгробни хвалебствени речи за заслугите им към дом и отечество – и тъй нададък. Добре е човек да изпълнява задълженията си към семейството и към човечеството, но при тия задължение той не трябва да забравя първото и най-важно задължение към Бог. Че не е изпълнил първото си задължение, виждаме от това, че той умира. Казано е в писанието Това е живот вечен да позная Тебе един наго, истин на го Бога. Към този стих може да се прибави още нещо. Това е живот вечен да позная тебе един наго истин на го Бога и да ти служа. Човек трябва да служи на Бога с пълно съзнание и от любов, да не изпадне в крайност, да се отекчи и да напусне работата си. Много причини могат да доведат човека до това положение, но има ли прави разбирания за живота? Нищо не може да го извади от неговия път. Нищо в света не може да наруши неговото равновесие. Сега ще приведа един пример от цялския живот като по-близък до природата и ще обясня защо понякога хората излизат от трясите на своя живот. Един млад и работлив селенин станал сутрин преди изгрев слънце, фрегнал воловете си и отишъл на нивата до оре. Колата му била всякога добре стъкмена, воловете му гладко и грижливо вчесани. Той пък всякога бил засмял, весел, тихо си припявал и се радвал на живота. От ранна сутрин до късна вечер той работил неуморно, доволен от това, което е свършил. Когато се връщал у дома си, пак весел и засмян, разпя... разпрягал влоговете си на хран и тогава се прибирал да вечера и да си почине от дневната работа. След това лягал да спи с тиха радост в себе си, че на другия ден нова работа го чака. Тъй се нижили дните един след друг, докато неочаквано за него, той срещнал една млада, красива мума, по която се захласна. Станало нещо особено с него. Не му се работило вече, на работа отивал късно и се връщал рано. Колата му напусната, боговете не вчесани, песента замлъкнала и на устата му усмивка не се видяла вече. Ходил натам, натам захласнат бил и казвал на всички, че му дотегнало да работи, иска да си поживее малко. Облече новите си дрехи, тори кълпак на главата, нов пояс на кръста, будне китка на дрехата си и хайде из селото, то по една, ту по друга улица, докато спре пред градината на красивата мума и като войник започва да дава карло от единия край до другия. Изведнъж спира и иска да види този престъпник, който се крие между дърветата. Като се изчерпи търпението му, той влиза в градината но виновникът го няма. Къде е той? Вътре е влязал, скрил се е зад пердето и оттам наблюдава какво прави момъкът. Младият момък иска да види виновника за своето закласване, да чуе гласа му, да разбере нещо от него. Заради него, за тази красива мума, той е напуснал и нива и волове. С, с цвете на главата. Момата седи вътре, гледа към него и се усмихва доволно. Като изчерпи последното си търпение, с момъка се явява желание да вземе китката от главата на момата. Той иска да й каже, че досега орал и копал на нивата, но без нея работата му се обезсмислила. Момъка постоянства в желанието си. Днес вземе китката от момата, утре вземе китката, докато най-после Вземи и момата. Това е магия, с която момъкът си служи, за да привлече момата. Като види, че всичките китки са отишли в дома на момъка, момата отива да си ги вземе, докато и тя остане там. Без китките си тя не може да се върне назад. Взимането на китките от страна на момъка е символ, който трябва да се приведе. В този символ се крият известен род отношения, през които се изразяват проявите на човешкия живот. Момъкът се оженва за красивата мума, говори и за щастие. Но при сегашните условия и разбирания на хората, колко време могат да бъдат щастливи младите моми и момци? Година-две те могат да бъдат щастливи, но след това щастието изчезва. Защо? Защото не са придобили още вечния живот в себе си. Момъкът и момата, мъжът и жената могат да се обичат, докато Божественото живее в тях. Щом Божественото ги напусне, и любовта им изчезва. С други думи казано, човек може да бъде обичан, докато е чист. Влезе ли в него един елемент на нечистота, всички се отказват от него, всички оттеглят любовта си. Следователно, безлюбието се явява като естествено последствие на нечистотата. Когато хората не ви обичат, ще знаете, че причината за това сте вие самите. Кой не би желал да се окъпи в един чист извор? В лок в блато никой не желай да се къпи. Чистия извор, всеки иска да измие лицето, ръцете и краката си, но в блатото никой не желая. И тъй. Разберете ли значението на чистотата в широк смисъл, вие трябва да я поставите за основа на физическия живот. Здравето на човека зависи от неговата външна и вътрешна чистота. Идейна на чистота се иска от човека. Когато казваме, че човек не трябва да се занимава с слабостите и недъзите на хората и да ги критикува, ние имаме предвид той да пази свещенно чистотата на своя живот, с нищо да не я нарушава, за да не се излага на смърт. Недъзите представляват зараза, която трови организма на човек. Занимава ли се с недъзите на хората, т.е. с отровата, която излиза от тях, човек съзнателно руши своя организъм. Какво ще спечели човек от това? Не само, че нищо няма да спечели, но ще изгуби всичко красиво, което и е придобил. Трябва ли след това човек да се занимава с чужди грехове и престъпления? Една турска поговорка казва Остави пияние да падне, сам да научи урока си. Защо трябва да пие човек? Когато се напие, той започва да се кара, да се бие с този, сонзи, докато се върне с пукната глава от дома си. Има пиянство на физическия свят, но има и астрално пиянство, пиянство в света на чувствата. За каквото и пиянство да се говори, то е Нечистота. Пиянството, лакомията, одумването, зависта – всички те са елементи на нечистота. Следователно, от гледище на хигиената, всички елементи на нечистотата трябва да се изхвърлят навън. Само при това положение човек може да бъде здрав, учен, силен. Като прави научни изследвания, ученият пресява всички неща, докато ги причисти абсолютно. Чистотата има отношение към уния хора, които са усърдни в работата си. Само онзи може да работи съзнателно върху себе си, който има силен стремеж към чистотата. Няма ли стремеж към чистотата? Човек не може да работи усърдно върху себе си. При първата мъчнотия още той се обесърчава и отчайва в работата си. Който върви в правия път, той трябва да направи само крачка напред, за да влезе в областта на чистотата. Влезе ли в тази област, може вече да му се говори за идеен живот. За сега кръгът на обикновения човек не може да стъпи в света на абсолютната чистота. Там владее Пълен, ред и порядък. Там не позволяват едно камъче да се премести. Ако отидете при един от свещените извори на вечния живот, ще гребнете внимателно от водата му и ще я изпиете до дъно. Не е позволено да се разлее нито една капка вода от свещенните извори на живота. Редът и порядъкът в Божествения свят е точно определен и точно обратен на този във физическия свят. Когато се говори на съвременните хора за свещенни неща, те се отнасят към тях с пренебрежение. Съвременният човек става сериозен само когато изпадне в тежки положения на живота си. Тогава той започва да мисли за Бога. Зонзи свят и вярва, че има нещо, което не знае и не може да разбере. ли че ще го окачат на въжето, той става сериозен, Обръща се към Бога за помощ. Освободят ли го от въжето, той благодари на Бога, че му подарил живот. Само така човек може да разбере какво представлява живота. Лошите мисли не са нищо друго, освен въжето, с което бесят човек. Неприятелите му, враговете му са тия, които го довеждат до въжето. Ли, видят ли, че е увиснал на въжето? Те се отдалечават доволни, че са могли да свършат една работа. Човек трябва да държи съзнанието си будно, да не го излъже дяволът, който и свети може да лъже. Един светие е живял в пустинята, дето прекарвал в пости, молитва и в дълбоко съзерцание. Дяволът намислил да го изкуси, затова му предложил да го направи цар. Той се опитал по един, по втори, по трети начин да го направи цар, докато най-после постигнал целта си. Светията стана цар, но в скоро време бил влечен в такива дела, които го довели до въжето. През всичкото време дяволът го успокоявал, като му казва – Ръщите на мене, аз ще те освободя. В който ден светията трябвало да увисне на въжето, дяволът пак се явил и му казва – Гледай в далечината, там ще видиш едно видение. Светията погледнал в посоката, към която дяволът соча. Какво виждаш? Виждам едно магаре. Друго нещо? Виждам още едно магаре. Друго какво виждаш? Виждам трето магаре. Носят ли нещо на гърба си? Да, натоварени с цървули. Това са цървулите, които скъсах докато те кача на въжето. Значи, който слуша съветите на дявола, въже го очаква. Съветите на дявола са лъжливи. Те почиват на нечистотата. В живота на съвременните хора се забелязва една присадка на лъжливи и неправилни отношения. Този род отношения се дължат на елементи на нечистота. За да се освободи от тия елементи, човек трябва да бъде точен в обещанията си. Намисли ли да направи едно добро? Трябва да го направи. Божествения живот, в който цари абсолютна чистота, не се позволява никакво отлагане. Точността е качество на божествения свят. Който не живее в чистота, той съмъглява хоризонта на своето небе, както облаците скриват слънцето от погледа на човек. Когато някой се оплаква, че е неразположен, че му е тежко на душата, причината за това се крие в заоблачаване на неговото небе. Искали да си изясни небето му, той трябва да служи на Бога, да почита себе си и да обича своя ближе. Искали човек небето му да бъде отворено и ясно, трябва да спазва следната формула. Да служи на духа си, който го ръководи в пътя му. Да почита душата си, която съдържа всички ценности в себе си. Да обича тялото си и всички същества, които му служат, заради великата идея, към която се стреми. Отнася ли се към себе си така? Човек ще има ясна представа и за Бога, и за всичко, което предприеме, ще бъде възможно и постижимо за Него. Не служи ли на Бога? Всичко около Него ще бъде мъртво. Звярата си той ще може да мести гори и планини. За унези, които не служат на Бога, планините са тежки. Но за истинския служител те стават леки като перце. За истинския служител всичко в природата е живо и в непрекъснато движение. Като наблюдаваме телата в природата виждаме, че някои от тях са в покой. Покоят на телата е привидно състояние. Те са в положение на относителен покой с единствена цел за уравновесяване на енергиите в природата. Днес само хората, животните и растенията растат и се движат, но един ден, когато завършат развитието си на земята и телата, които са били в покой, ще напуснат сегашното си състояние и ще проявяват живот. Мнозина искат да знаят, какво ще стане с телата, които са покои? Това не е важно. Важно е какво ще стане с вас. Когато придобиете вечения живот, вие пак ще посетите земята и ще видите какви промени са станали с нея. Ако съзнанието на човека е непрекъснато будно, той ще бъде в течение на всички промени, които стават с земята. При сегашното постоянно прекъсване на съзнанието, хората очакват всичко от учените, наготово да се ползват от техните геологически изследвания. Време е вече съзнанието на човека да се пробуди, да започне мисълта му активно да работи. Сега ние препоръчаме на всички хора да живеят в абсолютна чистота. За мнозина тази идея е непонятна. Това се дължи на положението, в което те се намират. Като придобият чистотата, ще дойде светостта. Чистота и святост са синоним. След светоста ще дойде служенето. Който не е чист и свят, той не може да служи на бог. Най-после, след служенето, ще дойде любовта. Следователно, който не знае да служи, той не може да люби. Който не може да люби, той не може да учи. Който не може да учи, той никога не може да придобие свобода. Това са ред възможности, тясно свързани една с друга. Започнели с чистотата, човек е направил вече крачка напред в живота си. Мнозина се оплакват, че са остарели, без да са си поживели. Как разбират те живота? Какво изискват от него? Ще кажете, че като живее човек трябва да диша, да пие вода, да се храни, да се облича? Направили ли сте сметка за един живот на Земята от 40-50 години, колко въздух, вода, храна и облекло са нужни на човек? Според един учени, човек променя клетките на организма си през всеки 7 години. Според други учени, през всеки 3 месеца. Значи, според едни учени, човек променя дрехата си през всеки 7 години, а според други – на всеки 3 месеца. А според мене – всеки ден. Един нов костюм трябва от изгрев до зале слънце. От тук виждате колко скъпо струва всеки човек, който е дошъл да живее на земята. Как ще оправдае той разходите на днес? За Него, ако не е служил на Бога, ако не е почитал себе си и ако не е обичал ближния си. И тъй. Уния е хора, на които съзнанието е пробудено, трябва да държат в ума си идеята за чистотата на мисълта. Тази идея трябва да остане в ума им като основна мярка, с която да си служат във всички случаи на живот. За всеки съзнателен човек чистотата е магическа пръчица. Той става от сън с идеята за чистотата. Той ляга да спи пак с тази идея. За него тази идея е тъй желана и любима, както мисълта за красивата мума в ума на младия момък като очаква и търси красивата мума. За нея той е готов да отиде на другия край на света. Нека идеята за чистотата да бъде възлюблената, за която всеки човек е готов да отиде на другия край на света. Нека чистотата да бъде възлюблената на всеки мъж. Нека чистотата бъде възлюбление на всяка жена, който я намери той трябва да се спре пред нейния свещен образ и отдалече да я изучава и съзрецава. Който придобие тази чистота, той се свързва с сон си велик свят, дето цари постоянство и устой. За човека са важни постоянните и устойчиви неща. Какво по-голямо богатство за него от това да знае, че има едно разумно същество в света, което го обича като спящ и като буден, като беден и като богат, като учен и като прост, като болен и като здрав. Който иска да го обичат с тази неизменна любов, той трябва да служи на Бога. Като се говори за служене на Бога, мнозина се вълдашевяват от тази идея и заради нея се готови да се откажат от жени по от всички лични блага. Не е важно дали се жени човек или не. Важно е и като се жени, и като не се жени, да е получил съгласието на Бог. С други думи казано, всяка работа в която Бог участва е свята, чиста, възвишена. Само при това положение, човек може да бъде щастлив и доволен. Защо се женят хората? За да станат проводници на божествения живот. Следователно, когато човек съзнателно реши да не се жени, това показва, че средата в която се движи не е достатъчно чиста, за да служи като добър проводник на великия живот. Не може ли да провежда през себе си божествения живот? По-добре е човек да не се жен. Когато пътникът минава по край много извори и не пие вода от тях, това показва, че те не са чисти. Пие ли вода от тях? Тези извори са чисти. Какъв факт е женитвата? Вече не ли прегоден? Вечни процеси са тие, които се извършват и на небето и на земята. На небето женитби не съществуват. Значи, женитбата е преходен процес. Истинска вечна женитба е тази, която свързва човешката душа с чистотата. Който не се е женил за чистотата, той минава за вдовец, независимо от това дали живее на земята или на небето. Каже ли някой, че не иска да се жени за чистотата? Той сам си излага на явна смърт. Женитбата на човека с чистотата представлява духовна женитба. Жени се човек физически? Сам се осъжда на смърт. Не се ли жени физически? Той влиза в областта на безсмъртието. В духовния свят положението е точно обратното. Който се жени за чистотата, той влиза в областта на безсмъртието. Не се ли жени за чистотата, той сам се излага на смърт. Искате ли да продължите живота си, да станете безсмъртни, свържете се с чистотата. Съвременните хора се нуждаят от чистота. За тази цел те трябва да освободят съзнанието си от всички нечисти образи, да създадат в ума си чисти образи за момата и за момъка, за брака и за безбрачието, за любовта, за вечния живот, за детето и т.н. Човек трябва коренно да причисти съзнанието си, като за великне. Дръжте в ума си красиви образи за явленията в живота. Когато видите, че някой плаче, не се мъчете да намерите причината за неговия плач, но радвайте се, че в неговата градина вали дъжд, който полива цветята му. Какво ще да бъде положението на цветята без дъжд и без влага? Когато срещнете радостен човек, разбирате че неговото слънце е изгряло и цветята в неговата градина растат и надалеч разнасят благоуханието си. Видели, че в някой дом мъж и жена се бият, подразбирам, че в този ден вършеят, за да, разби... за да приберат житото в хамбара. Следователно, искате ли да запазите съзнанието си чисто, Замествайте лошите образи с красиви, а нечистите с чисти. Като се говори за чистота, ние имаме предвид и външна, и вътрешна чистота. Спрели човек само върху външната чистота. Там той сам се ограничава. Ако младият но момък възприеме идеята за чистотата само външно, той ще мисли само за докарване. Без да работи. За да бъде всякога чист и да се харесва на момите, той ще се откаже от всякаква работа, която би нарушила външната му чистота. Такъв човек не може да постигне целта си. И мумите не харесват такъв момък. Той външно ще бъде чист, но вътрешно ще му липсва нещо. Дрехите не правят човек. Човек прави дрехите. Ако той е умен, добър, чист, и дрехите му ще бъдат чисти. Няма ли човек тия качества и най-хубавите дрехи остават незабелязани? Следователно. Първото условие за придобиване на божествения живот е чистотата. За чистота купнеят душите, за нея се молят, не я търсят. Във всички свещени книги се говори за чистота и святост. Само пред чистия човек се откриват възможностите на живота. Не може ли човек да се издигне над нечистотата, всички възможности се закриват за него? Знанието, силата, свободата, светлината на физическия свят зависят от чистотата. Духовният свят от светостта а в Божествения свят от любовта. Когато слиза надолу, човек трябва да работи върху идеите, служене, почи и обич. Качва ли се нагоре, той трябва да придобива чистота, святост, любов. Днес всички присъствате на трапезата на чистотата, но ще внимавате нито е една труха да не падне на земята. Ще съберете всичкия хляб и когато срещнете, ще раздавате. Ще кажете, че хората трябва да възприемат вашите идеи и вашето верою. Какви са вашите идеи? Да бъдем чисти. Какво е вашето верою? Чистотата. Всеки от вас трябва да се отличава с силен стремеж към чистотата. Нека посветим този ден на чистотата. Чистотата е първото стъпало от лестницата на вечния живот. Като се качите на второто стъпало, пак ще прочетете надписа Чистота. Тя е обширен, неизчерпаем свят. Самата дума, чистота не е силна, но ние се служим с нея поради нямане на друга по-силна, която да я замести. Как постъпва всеки добър мома, когато иска да се жени? Той търси най-добрата и най-красивата мома и ако не намери каквото иска, все пак взема една от добрите, каквито има в селото. Като го питат защо взе тази мома, той казва, че тази мума е най-добрата от всички. Понямане на такива, каквито търсех, взех тази. И от нея съм доволен. Сега и ние по необходимости служим с тази проста и скромна дума чистота, за да изразим един красив, величествен свят. На земята думата чистота, не е много красива, нито много силна. Тя не е царска дъщеря. Баща й не е богат, но е почтен човек. Майка й също не е богата, но е трудолюбива жена. Обаче чистотата е родена законно от добри родители. За да се осъществи идеята за чистотата, трябва да ѝ се дадат благоприятни условия. Сега тя е в положението на семе, което трябва да се посъди в почвата, за да се развие. Няколко души нека вземат това семе и работят заедно върху идеята за чистотата. Само по този начин светът може да се реформира. Мнозина поддържат идеята, че Господ може всичко да направи, че ангелите му помагат и да и нататък. Те подразбират, че щом Господ може всичко да направи, хората не трябва да работят. Това е лъжлива идея, от която трябва да се пазите. Господ има свой план на действие. Той ще дойде на земята, но важно е да намери готови хора за работа. Всеки трябва да работи, да се развива, да се самоусъвършенства. Какво ще бъде положението на онзи, който очаква щастлив живот, а нищо не работи? Той ще се намери в положението на унаси мума, която с години очаква своя възлюбен да ѝ създаде щастлив живот, но в момента, когато той пристигнал, тя легнала болна и лежала цели три години. Какво трябва да направи той? Или да си замине, или да я чака да островее. Какво щеше ще да бъде нейното положение? Ако кракът ти е щупен, а възлюбленият ти предлага да я разходи с автомобил из града. За да се разхожда с автомобил, кракът на мумата трябва да бъде здрав. Всеки човек, който е лишен от добродетели, се намира в положението на мумата с щупения крак. Краката на всички хора трябва да бъдат здрави. Това може да се постигне само тогава, когато хората изменят своите стари възгледи и разбирания. Сега, като се изнася една нова идея, хората се стряскат. В това отношение те приличат на унези деца от старо време, чиито учители влизали в училището стояки. Щом виждали, че техният учител носи пръчка в ръката си, те знаели, че бой ще има. Обаче и сегашните учители не влизат при децата с пръчка. Съвременното възпитание не прилича на старото. Сега има нови методи и начини за възпитание на децата. И днес, като изнасам някаква нова идея пред вас, по стар навик вие се плашите. Мислите, че аз нося пръчка в ръката си. Не. Аз влизам без пръчка. Стария метод не е за препоръчане, защото не е економичен. Когато учителят влиза в класа с пръчка, голяма част от енергията му отива в нея. Учителят не трябва да влиза в клас с пръчка. Днес тази пръчка е заместена с пероз, молив. Тя е магическа пръчица, която всеки ученик трябва да държи в ръката си, когато учителят преподава. И тъй, с магическата пръчица вие ще напишете в съзнанието си идеята за абсолютната чистота. И като ви запита някой, какво са ви говорили при Петото езеро, ще кажете, Охо не е чуло и око не е видяло това, за което ни се говори, Говориха ни по въпроса за хигиената от гледище на абсолютната чистота. Бесета от учителя Държана предобщи окултен клас на 21 август 1929 г. в София.